Əl-Müminun, Möminlər Suresi, Bismillahirrahmanirrahim, Mərhəmətli və rəhəmli Allahım adı ilə, Qad əfləhəl-Müminun, Möminlər həqiqətən də nicət tapmışlar. ƏLLƏZİNƏHUM Fİ SALATİHİM XAŞİUN O kəslər ki, namazlarında mütidilər. ƏLLƏZİNƏHUM ANİL LAĞWİ MUĞRİDUN O kəslər ki, sözbazlıqdan qaçırlar. ƏLLƏZİNƏHUM LİZZƏKƏTİ FƏİDUN O kəslər ki, zəkat verirlər. Alladīnhum lifurūcihim O kəslər ki, öz cinsi organlarını həmişə qoruyurlar. Illa alā azwājihim aw Və sahib oldukları cariyyələr istisnadır. Onlar buna görə heç qınanmazlar. Bundan artığına cam atanlarsa, həddi aşanlardır. وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ O, mümin kəslər ki, əmanətlərini və vəədlərini qoruyurlar. وَالَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ O, kəslər ki, namazlarını öz vaxtlarında qılırlar. أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ Məhz onlar, varis olanlardır. Əl-ləziyinə yəritunəl firdəvsəhum fiyhə xalidun. O kəslər ki, firdovs cənnətinə varis olacaqlar, onlar orada əbədi qalacaqlar. Və ləqəd xalqınəl min sülələtin min qiyin. Həqiqətən, biz insanı palçıq göyhərindən yaratdıq. Zumma cəlnahu nutfatan Sonra nütfə halında möhkəm yerdə yerləşdirdik. دَُّ خَلَقُناَ النُطُفَةعَلَقَة فَخَلَقُنعَلَقَةَ مُضْةً فَخَلَقُونَ المُضَةَ عِظَامَا فخَلَقُنَ المُضغَةَ عِظَامًا, عظاما فَكَسَوونَ اللييظَامَ لَحمَا فَكَسَوونَ اللييظَامَ لَلحمَ ثَُّ شَأنَّهُ خَلقًا آ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ Sonra nütfədən laxtalanmış qan yaraddıq, sonra o qandan bir parça ət yaraddıq, sonra o bir parça ətdən sümüklər yaraddıq, sonra da sümükləri ət ilə örtdük, sonra da onu başqa bir məxluq olaraq xəlb etdik. Yaradanların ən yaxşısı olan Allah nə qədər xeyr xahtdır. Tumma inkum Şübhəsiz ki, bundan sonra siz mütləq öləcəksiniz. Tumma inkum Sonra da Qiyamət günü dirildiləcəksiniz. Biz sizin üstünüzdə 7 göyü yaratdıq. Məxluqatımızdan da xəbərsiz olmamışıq. وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاًا بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ الَقَادِرُونَ Biz göydən lazımı qədər su endirib onu yerdə saxladıq. Şübhəsiz ki, biz onu yox ed edə bilərik. Fə ənşə'nə ləkum bihi jənnətin min nəxilin və əğnəb və əğnəbin ləkum fīhə fəwəkihü Sonra həmin su ilə xurma ağaclarını və üzüm bağlarını sizin üçün yetiştirdik. Sizin üçün orada yediğiniz çoxlu meyvələr vardır. Wa şəjərən tahrucü min turiseynaa Sina dağında bir ağac bitirdik ki, barından yeyənlərə həm yağ, həm də şirə verir. Wa inna lakum fil-an'am Həqiqətən, ev heyvanlarında da sizin üçün ibrət var. Biz onların bətnində olandan sizlərə içirdirik. Sizin üçün onlarda başqa faydalarda var. Üstəlik onlardan yeyirsiniz də. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ Siz hem o heyvanlarla, hem de cəmlər ilə taşınırsınız. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهِنْ غَيْرُهِ أَفَلَا تَتَّقُونَ Həqiqətən biz Nuhu öz qövmünə elçi göndərdik. O dedi, ey qövmüm, Allah'a ibadət edin. Sizin ondan başqa heç bir məbudunuz yoxdur. Məyər qoxmursunuz. Fə qaləl mələ'u ləzīnə kəfəru min qəvmihi mə illə başarun mithlukum. بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه مما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في ابائنا dediler O da sizin kimi sadəcə bir insandır. Sizə böyüklük etmək istəyir. Əgər Allah elçi göndərmək istəsəydi, mələklər göndərərdi. Biz bunu ulu babalarımızdan eşitməmişik. İn bihi bihi Bu ancaq cinli bir adamdır. Odur ki, ona münasibətdə bir müddət gözləyin. Qal rabbi, sornni O dedi: Ey Rəbbim, onların məni yalançı saymasına qarşı mənə kömək e. Ve ahuyna ilayhi anisna'ul il bi ayunina wa və wahina. فإذا جاء امرنا وفارت النور فاسلب فيها فاسلب فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا واهلك الا من سبق عليه القول منهم وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ biz ona vahy ettik gözlerimiz önünde ve və vehhimizle gemini düzəldik əmrimiz gəldiyi və təndir qaynadığı zaman hər canlıdan bir cüt erkək və dişi əleyhinə hökm verilmiş Kəslər istisna olmaqla öz ailəni cəmiyyəmdir. Zalimlər barəsində mənə müraciət etmə, çünki onlar suya qərq olunacaqlar. və iyda stəvaytə entə vəmən məka aləlfulki Sən yanında olanlarla birlikdə gəmiyə mindiyin zaman de. Bizi zalım adamlardan xilas edən Allaha həmd olsun. Həmçinin de ki, ey Rabbim, məni mübarək bir yere çıxar. Sən yer verənlərin ən yaxşısısan. İn fi zalikə Şübhəsiz ki, bunda ibrət vardır. Həqiqətən biz qullarımızı beləcə sınağa çəkirik. Ən şəənə min bədihim qornən Onlardan sonra isə başqa bir nəsil yaratdıq. Və arsalnə fihim rusulən minhum anəbüdullaha maləkum min iləhin geyrəh ələtətəqūn Onlara da özlərindən bir elçi göndərdik. O dedi, Allah'a ibadet edin, sizin ondan başka heç bir məbudunuz yoktur, meğer kofmursunuz. وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا əraf nəhum fil həyəti dünya mə hədə ilə vəşərun müqum və şərummitqum yə qlummətə quunəminhuaaya şrabun mümətə şrabun. Gövmünün çafir olan axrətə qovşacaqlarını yalan hesab eden Və dünya hayatında, Firavanlıq nəsib etdiyimiz zədəcanları dediler. O sizin kimi sədəcə bir insandır. Yediyinizdən o da yeyir, içtiğinizdən o da içir. Əgər <Sessizlik> siz özünüz kimi adı bir insana itayət etsəniz, mütləq ziyana uğrayarsınız. Əyədüküm annakum izamtum və kuntum turabə və O sizə ölüb torpağa və sülsümiyə çevrildikdən sonra dirildilib yenidən çıkarılacağınızı mı vədədir Səvad olunan şey həqiqətdən çox uzaqdır. Çox uzaq. Dünya həyatımızdan başqa heç bir həyat yoxdur. Ölüb dirilirik, birimiz ölür, digərimiz anadan olur və biz dirilməyəcəyik. İn huwa illa reculun iftara ala Allahi kadiban ve ma nahnu lehu Bu ancaq Allah'a iftira yahan bir adamdır. Biz ona inanan değil. Qala rabbi surnni bima O dedi. Ey Rabbim Onların məni yalançı saymasına qarşı mənə kömək et. Qalam ma qalin illə Allah dedi. Onlar tezliklə peşman olacaqlar. Ve akhadathumussayhata bilhaqq faj'alnahum ghathan. Onları qaçılması mümkün olmayan qorxunc bir səs yaxaladı. Biz onları daşqının apardığı çör-çöpə döndərdik. Məhv olsun zalim adamlar. Thumma ənşə'nə min bəhdihim qurunan əxarin. Onlardan sonra başqa-başqa nəsillər yaratdıq. Ma tesbiqu <Sessizlik> min ummetin ajlaha və ma Heç bir ümmət öz əcəlini nə qabaqlaya bilər, nə də yubandırar. Dumma arsalna rusulana tura. Kullama caa ummetur rusulaha kəzəbuh. Sonra bir-birinin ardınca elçilərimizi göndərdik. Hər dəfə, hər hansı bir ümmətə peyğəmbər gəldikdə, onlar onu yalançı saydılar. Biz də onları bir-birinin ardınca məhv edib, Əfsanələrə çevirdik. Məhv olsun iman gətirmeyənlər. Thumma ərsəlnə Mūsə və əxrahu Hərunə bi əyətina və sülqanin mubin. İlə Fir'aunə və mələyi fəstəkbəru və kənu qawmən əlin. Sonra Musanı və qardaşı Harunu ayələrimizlə və açıq-aydın bir dəlillə göndərdik Fironun və onun əyyanlarının yanına. Onlar isə təkəbbürlük göstərdilər, çünki onlar özlərini yüksək tutan adamlar idilər. Fəqalu an'əminu Onlar dedilər: "Bunların tayfası bize kölə olduğu halda biz özümüz kimi iki adama inanacağıq?" Fəkəzzəbū mə fəkanū minəl Beləliklə onları yalançı saydılar və hələk edilənlərdən oldular. və alaqədə tayna musal kitabə ləlləhum biz musaya kitab verdi ki bəlkə onlar doğru yola yönəlsinlər. və cəalnəbnə mərəm və əmməhu ayətun ilə rəvətin zati qərər və məin Biz Meryem oğlunu ve onun anasını bir möcüzə etdik. Onları elverişli bir yerdə, çeşmə axan bir təpədə yerləşdirdik. Ey elçilər, halal nemətlərdən yeyin və və yaxşı işlər görün. Mən həqiqətən sizin nə etdiklərinizi bilirəm. Həqiqətən bu vahid bir din olaraq sizin dininizdir. Mən də sizin Rəbbinizəm. Elə mən nən lakin onlar öz dinini aralarında parçalayıb firqələrə bölündülər hər firqə özündə olana sevinir فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّاحِينَ سَنْ لَرِبِرْ مُتَّتْ اُزْ جَهَالَتِ إِشِنْدَ بُرَا أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلَّا بل يَشْعُرُونَ Yoxsa günahkarlar elə hesab edirlər ki, onlara var dövlət və övlət verməklə onlara yaxşılıq etməyə tələsirir. Xey, onlar bu işin fərqinə varmırlar. İnnəl-ləzînəhum min xəşyəti Rabbihim müşfiqun vəl bi-əyəti Rabbihim yüminun وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ Həqiqətən, Rəbbinin qorxusundan əsim, əsim əsənlər, Rəbbinin ayələrinə iman gətirənlər, Rəbbinə şərik qoşmayanlar, وَالَّذِينَ يُعْتُونَ مَا آتًا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتٌ ənnəhum ilə Rabbihim raciunun ulai ke يسارعون في الخيرات yerinə yetirməli olduqlarını qəlbləri qorxa-qorxa yerinə yetirənlər məhz onlar yaxşı işlər görməyə tələsər və bu işlərdə öndə gedənlər Vələ nükəllifu nəfsən illə üsəhə Və lədəyna kitabun yən tıq bil haqq Və hüm la Biz hərkəsi yalnız qüvvəsi çatdığı qədər yükləyirik Yanımızda haqqı deyən bir kitab vardır Onlara zülüm olunmaz Bəli, onların qüllübləri bu halda bir qəhrətdədir və onlara bundan başqa Lakin onların qəlbi bundan xəbərsizdir. Onların bundan başqa gördükləri, başqa pis işləri də var. Hattə əzə əkhaznə mutrafihim bil əzəbi əzəb əzəhüm yəcəruun. onların cah-calal içinde yaşayanlarını əzəbla yakaladığımız zaman fəryat kopararlar. Lə tecəru l-yəvm, inəkum minnə lətun Onlara değilecek. Bu gün feryat koparmayın. Qatiyen biz size heç bir köməklik göstərməyəcəyik. Kad kana ayati tutla aleykum Ayələrim sizə oxunurdu. Siz isə arxa çevirirdiniz. Müstəkbirinə bihī sâmiran tehcürun Hem de Kabe ile tekebbürlidir, geceler toplanıp, yaramaz sözlər damşırdınız Afelem yeddebbarul qawla amcaəhum mələm yəti əbəəhumul əvvelin Məyər kâfirlər bu söz hakkında düşünmürlər mi? Yaxıq olara ulu babalarına gelmeyən bir şey geldi. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa onlar özlerine gönderilmiş elçini tanımayıp buna göre de onu inkar edirlər. Əm yəkulûnə bihī cinnəh Bəlcəəəhum bil haqqı və əksərhum lil haqqı kərihun Yaxud o cinlidir deyiller, xeyr, o elçi onlara haqqı gətirmişdir, lakin onların çoxu haqqı xoşlamır. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَا فَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ Əgər haqq oların nəfslərinin istəyilərinə tabi olsaydı, köylər, yer və onlarda olanlar fəsada uğrayardı. Doğrusu, biz onlara zikir gətirdik. Onlar isə özlərinə verilən zikirdən üz döndərimlər. Khayr, Yoxsa sən onlardan bir mükafat istəyirsən, Rəbbinin mükafatı daha xeyirlidir. O ruzi verənlərin ən yaxşısıdır. Və innəkə latədəuhum ilə siratən Sən həqiqətən də onları doğru yola çağırırsan. Və innəlləzīnə lā yu'minūna bil-āhirati an Axirətə inanmayanlar isə doğru yoldan çıxıllar. Əl-lə rahimnəhum və keşfna Əgər biz onlara rəhəm edib düşdükləri bəladan xilas etsək, onlar yenə öz azğınlıqları içində çərgərdan gəzəcəklər. Və nə vaxt ki, biz onları əzabla tutduq, onlar Rəbbərlərinə Biz onları əzabla yaxaladıq. Onlar yenə öz Rəbbinə boyun əymədilər. Ona yalvarıb yaxarmadılar. Hatta iza fatahna alayhim baban zaa adabin shadidin idahum fihi mublisun Nihayet şiddətli əzab qapısını onların üzünə açdığımız zaman dərhal ümidsizliyə qapılacaqlar. Wa huwallazi ansha lakumus sam'a wal absara wal af'ida Qaliləm mə teşkurun. Sizin üçün qulaq, göz və ürəklər yaradan odur. Siz çox az şükür edirsiniz. Ve huvə fil ardi və iləyhi tuhşərun. Sizi yeryüzündə yerləşdirən odur. Siz onun hüzuruna toplanacaqsınız. O olandır ki, diriltir və öldürür, gecənin gündüzə, gündüzün də gecəyə çevrilməsi ona aiddir. Anlamırsınız? odur. Gecə ilə gündüzün birbirini əvəz etməsi ona aiddir. Bəs bunu anlamırsınız? Bel qalu mislə ma qala l Xeyr, onlar da əvvəlki ümmətlərin dedikləri kimi dedilər. Onlar dedilər, məyər biz ölüb, torpaq və sürsümük olduqdan sonra dirildiləcəyik, Laqad wu'idna nahnu va abauna hada min qabl in hada illa astatirul awwalin Qudr-ül həm də əvvəllər atalarımıza vəd olunmuşdur. Bu keçmişdəkilərin əfsanələrindən başqa bir şey deyil. Kul limanil ardh wa deyin görüm yer və onun üstündə olanlar kimindir. Sə Onlar Allahımdır deyəcəylər. Demə ki, bəs düşünüb ibrət almayacaqsınız? Qul marrabbus samawati ki, yeddi göyün Rəbbi və əzəmətli ərşin Rəbbi kimdir? Sәyəqulunə lillâh. Onlar Allahdır deyəcəklər. Demə ki, Baş qorxursunuz? Qul mən bədəhi mülkütün küll şey və hu yucir və la yucar alayhi in kuntum ta'lemun. 2. Əgər bilirsinizsə, deyim görüm her şeyin hökmü əlində olan, himayə edən, özünün isə himayəyə ehtiyacı olmayan kimdir? Səyəqulunə lilləhi qul fəənnə tüsharun. Onlar Allah'tır diyəcəklər. De ki, bəs necə olur ki aldanırsınız? Bel əteynəhum bil haqqı və inəhum ləkəzibun. Xeyr, biz onlara haqqı getirdik. Onlar isə yalan çıdılar. Mattakhadallahu min waladin wama kana ma'hu min ilah. Idhal dhahaba kullu ilahim bima Allah özüne heç bir övlad götürməmişdir. Onunla yanaşı ibadətə layiq olan heç bir məbud yoxdur. Əkç təqdirdə, hər bir məbud öz yaratdıqlarını özü idarə etmək istəyər və onların bir qismi digərinə üstün gəlməyə can atardı. Allah onların ona aid etdikləri sifətlərdən uzaqdır. Alimin gaybı ve şehadeti O kaybi və aşkari biləndir Allah müşriklərin ona qoşduqları şəriklərdən çox ucadır Qur'ranı ibmə turiyenni ma yuadun Rəbbim, fəla fil qəumiz Peki, ey Rəbbim, əgər onlara vəd olunanı mənə göstərəcəksənsə, məni zalım adamların içində qoyma ey Rəbbim. Və innə alâ Sözsüz ki, biz onlara vəd ettiğimizi, sənə göstərməyə qadirik. Edfa billeti hiya ahsanus saye. Nahnu a'lamu bima yusifun. Sən pisliyi yaxşılıqla dəf et. Biz onların aid etdikləri sifətləri daha yaxşı bilərik. Va qur rabbi a'udubika min hamazati shayaatin. Demə ki, ey Rəbbim, Şeytanların vəsvəsələrindən sənə sığınıram. və əuzü bika rabbi an yahdurun Onların mənə yaxınlaşmalarından sənə sığınıram, ey Rəbbim. Hatta izə ahaduhumul maut qala rabbi rucun la'allī əmlu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatu huwa qailuha wamin waraihim barzakhun ila Nəhayət onlardan birinə ölüm gəldiyi zaman deyər Ey Rəbbim məni geri qaytar Bəlkə tərk etdiyim yaxşı əməlləri indi edəm, xeyr. Onun bu dedikləri ancaq boş bir sözdür. Onların arxasında diriləcəkləri günə qədər bərzək həyatı vardır. Fə idə nufi xafi s Fələ ənsəbə beynəhum yəvmə idin vələ yətəsəədun. Sur üfrüləcəyi gün onların aralarında qohumluq əlaqəsi olmayacaq və onlar bir-birindən hal-əhval tutmayacaqlar əmə təquətmə vaziu fəula İəhumul müfnixun vəmə təquulət mə vazinu O gün məhs tərəzləri ağır gələnlər nica tapacallar وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا ənfusəhum خَسِرُوا ənfusəhum فی جəhənnəmə خَالِدون Tərezləri güngül gələnlər isə özlərini ziyana uğradanlardır. Onlar cəhənnəmdə əbədə qalacaqlar. Od onların üzünü yandıracaq. Onlar orada qıç olmuş vəziyyətdə qalacaqlar. Ələm təkun əyəti tütlə əlaykum, fəkuntum bihə tükəddibun. Məyər mənim ayələrim sizə oxunmurdun mu? Siz də onları yalan hesab etmirdiniz mi? Qalû rəbbənə ğaləbət əlaynə şiqvətunə və kunnə qawmən Onlar deyəcəklər, ey Rəbbimiz, bədbəxtliyimiz bizə üstün gəldi və biz doğru yoldan azam bir cəmaat olduq. In udna inna ey Rəbbimiz, bizi oradan çıxar, əgər bir də günah işlərə qayıtsaq, həqiqətən də zalim olarım. قال أخسأوا فيها ولا تكلمون الله قرأ orada علشال مش وزيئتة قلن ومنى هشنة ديمين إنهو كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا Əgfir ləna və arxəmna və əntə xayrur rəximin. Həqiqətən qullarından bir zümrə var idi ki, onlar, ey Rəbbimiz, biz iman gətirdik, bizi bağışla, bizə rəhm et, sən rəhm edənlərin ən yaxşısın deyirdilər. Siz isə onları məsxəriyə qoyurdunuz. Sonda bu məsxərə məni yada salmağı belə sizə unutturdu. Siz onlara gülürdünüz. İnni cəzəytuhumul yevmə bimə sabaru <gülüyor> ənnəhum humul fəizun. Bu gün mən səbr etdiklərinə görə onları mükafatlandırdım. Şübhəsiz ki, uğur qazananlar da onlardır. Qaləkəm ləbittum fil ardı ədədə sinin. Allah kafirlərdən, yeryüzündə neçə il qaldınız, deyə soruşacaq. <gülüyor> Onlar, bir gün yaxud bir gündən də az qaldıq, sən günləri sayanlardan soruş, deyəcəklər. Qâle illa bithtum illa qalilən lew ennekum kuntum te'lemun. Allah diyecəy, siz orada çox az kaldınız, çarş bunu bileydiniz. Afehasibtum ennəmâ khalqunakum abatha. أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يوكsa ilah hesab edirdis ki sizi əbəs yerə yaratmışıq və siz heç vaxt bizə qaytarılmayacaqsınız fa taala allahul melikul La ilahe illa hüva rabbul arşil kerim. Hak hökmüdar, Allah her şeyden ucadır. Ondan başka ibadete layıq olan hiçbir məbud yoktur. O şanlı erşin Rabbidir. وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ İləhan âkhara لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ Kim Allah'la yanaşı, hakkında özünün heç bir dəlili olmadığı başka bir məbudə ibadət edərse, onun cezasını Rəbbi özü verəcəkdir. Şübhəsiz ki, kafirlər nicət tabbazlar. Və qur Rəbbi və rəhəm və əntə xayrur ey Rəbbim, bağışla və rəhm et. Sən rəhm edənlərin ən yaxşısısan.